у якому бракувало батька. На спорожнілих місцях уява творила фантоми. Природа не терпить порожнечі, тому що впізнає у ній саму себе.